yadasmal husna madahi inaletwa kwako na uongofu.com asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wassalatu wa wa ashrafil anbiya'i wa wal sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma baad. sehemu ya pili katika hadithi ya 9 hadithi ya abu huraira anhu Kumbuka sehemu ya kwanza tuliweza kuzungumzia yanayofungamana na maneno ya Mtume alaihi salatu wasalam maana haitu kumanhu fajtanibuhu wama amartukum bihi fatu minhu mastata'tum kisha tukaweza kueleza uh, yale mambo ambayo yameweza kuwa ni sababu ya au mambo ambayo ni sababu ya watu kuangamia tukasema jambo la kwanza kabisa ni uh, kathratul as'ila kuulizwa ulizwa sana manabii au kuuliza uliza sana wakati ule kuwauliza mitume Mwenyezi Mungu subhanahu wa na tukaeleza kirami ya kwamba tutaeleza baadhi ya as'ila ambazo inakuwa ni sababu ya mtu kuweza kuangamia tukaeleza la kwanza asualu sualu amma sakata anhu sharu ya yani kuuliza yale mambo ambayo dini imeanyamaza, hayazungumzia, wala mumubayinu hrassul sallallahu alayhi wasallam na wala mtume hakubainisha. Na hili ilikuwa ni la kwanza au ni sampuli ya masala ambayo huenda yakampoteza mtu au akapata madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Tungependa tueleze taariki ndogo ya imamu naawi katika hii ili suali as-su'al amma sakata anhu ash-shar' Al al-Imam wa khasun sallallahu alayhi wa sallam ya'ni asualu, amma sakata anhu sharu ilikuwa makatazo yake ilikuwa hasa wakati wa mtume alayhi salatu wassalam kwa sababu ilikuwa ni wakati ambapo wahi ulikuwa unashuka na watu pengine huenda wakauliza uliza, uliza mambo ambayo pengine ilikuwa si faradhi yakafaradhishwa au mambo ambayo ilikuwa si wajibu yakawekwa ni wajibu ndio maana mlango ule ukafungwa ama kwa hivi sasa kwa mujibu wa Imam Nawawi inaweza kuruhusiwa ili mtu kuweza kujifunza mengi ambayo pengine yeye hakuweza kuyasikia swali la pili au nukta ya pili au sampuli ya pili ya maswali ambayo huenda yakampoteza mtu au ikawa ni sababu ya kuandikiwa madhambi ni as'alu fima la faida fihi yani masuali ambayo hayana faida yoyote kwa yule mwenye kuuliza wala haja talahu wala hakuna haja kwa mtu yule na huenda ikawa pia kujibiwa kwa yule mwenye kuuliza huenda ikawa Uh, ni majanga kwa kii, au huenda akaudhika au pengine huenda akapatwa na mshtuko kwa sababu ya kuuliza maswala kama yale imethibiti katika sunna uh, hadithi ya Abu Musa la ashari Mwenyezi Mungu amridhiye Mtume alayhi salatu suila ana ashiya kariha Mtume sallallahu alaihi aliulizwa juu ya masala tofauti tofauti ambayo mwisho mtume alikasirika na hakupenda Anaeleza Abu Musa falamma uh, na ukfira alayhi sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa maswali kwa wingi mtume alayhi salatu wasalam maswali ambayo yalikuwa hayana umuhimu maswali ambayo yalikuwa hayana faida ghadhiba alayhi salatu wasalam mtume alikasirika kisha akasema akawaambia watu saluni amma shitum ulizeni mnauataka ni kama kwamba mtume hakupenda kule kuulizwa ulizwa sana saluni amma shitum ulizeni mnauataka ulizeni Abu Musa anasema faqala rajulun mwanamume mmoja akasema kwa sahaba man abi ya rasulullah baba yangu ni nani mimi Kala, mtume akasema kumjibu yule bwana abuka huzafa, yani babako wewe ni hudhafa faqala akhar na mwingine naye akasema aka, aka, aka ule mwingine lembwa babako ni hudhafa mwingine naye akasema man abi ya rasulullah na mimi baba yangu ni nani عالم تومي كممبيا ابو موسى شيبا بابako wewe ni Salim Musa Shaiba fa sayma Abu Musa falma raa Umar ma fi wajhihi sallallahu alayhi wasallam min alghadab ali bona Umar uswa mtume umebadilika mtume mikasirika qala Ewe mtume Mwenyezi Mungu, sisi tunaacha na tunatubia kwa Mwenyezi Mungu hatutakuuliza uliza tena maswali raha muslim. Sampuli kama hii ikhwatul kirami ya kuuliza kitu ambacho hakina faida ni hatari na kusababisha pengine ghadhab kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au pengine ni kitu ambacho baadaye huenda akikakudhi wewe mwenye kuuliza. Sampuli ya tatu ya maswala ambayo husababisha madhara kwa mwenye kuuliza السؤال على وجه الاستهزاء والسخريه والعبث قول اذا مساله كنجه استهزاء نكمبهن وكمذاروا يله من يكمولزا كمبهن وكمذاروا يله من يولزا وهاه Na عليه الصلاه والسلام اكسم كتو مثال حديث ابو ابن عباس رضي الله عنهما اسمع عبد الله ابن عباس كان قوم يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم ilikuwa watu wakimuuliza mtume alayhi salatu wasalam istizaan kwa kum, kwa istizaan faqulur rajul man abi wa rajul tadhillu nakatuhu aina nakati. yani mtu anauliza ngamia wake yampotea huko anakuja paka kwa mtume anaamuuliza ngamia wangu yuko wapi Maswala kama haya mtume ilikuwa yakimuudhi sana. Na inatakikana Muislamu hata katika kuwauliza wanazuoni uweze kuuliza maswali yaliyo na natija, maswala li, wewe na kila Muislamu ambaye atakua maswala yako kila binadamu katika ulimwengu alipo ambao message itamfikia au jumbe utamfikia aweze kufaidika na maswala yako vile vile sampuli ya 4 ya maswali ambayo huenda ni sababu ya we kupata dhambi au kuangamizwa kathratu su'ali fil masaili lati lamtaka yani ni kuuliza kukithirisha maswali ambayo hayajatokea wewe ukacreate maswali au ukajenga maswali ukawa unauliza hii pia ni miongoni mamasala ambayo wanazuoni hawakupendekeza watu waweze kuuliza kwa sababu ani maswali ambayo hayatakua na umuhimu wakati huo anasema zaid bin thabit mwenyezi Mungu amridhie wakati ule walikuwa wakiulizwa yeye mwenyewe akiulizwa yani maswali alikuwa akiuliza kana hadha nishatokea hilo akiambiwa bado alikuwa akisema da'u hata yakuna yani wacha basi mpaka litokee ndio uulize ndir masala kama haya wanazuri vile vile walikuwa hawapendi kuulizwa masala kama haya yani lazima uwe na swali ambalo ni waki'i mufid na kufaidisha wewe na vile vile uh, waislamu kwa jumla sampuli ya tano as'alu amma akhfaahu Allahu ta'ala an khalqihi li hikmati ya'lamuha ya masala mingine ambayo muislamu si uzuri kuuliza na imekatazwa yale masala ambayo Mwenyezi Mungu ameyaficha kwa hikma zake hakuyabainisha hakuyaweka wazi na Mwenyezi Mungu ameumba na kuna masuala mengine knowledge yako elimu yako haikufika hapo wala Mwenyezi Mungu hakueleza hakuna aja wewe kuweza kutotora na kuuliza uliza yana maswala kama yale ni makosa katika sheria ya na Mwenyezi Mungu kwa hikima yake mwenyewe ya anajua kwa nini amefanya hivi mfano wake ni kuuliza maswali mfano ya kadar na qadaa ya Mwenyezi Mungu kupitisha kwake Mwenyezi mambo yake kwa hikima yake amefanya ya jambo fulani limekuwa wewe unataka kujua kwa nini Mwenyezi amefanya jambo hili vile vile kuuliza siku ya kiama mfano mtume mtu salaamu hakujua pamoja kwamba yeye ni messenger au ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu hakujua mtume siku wa kiama ni lini. hakujua na watu walikuwa kimuuliza makafiri walikuwa kimuuliza mtume kiama ni lini hata baadhi ya waislamu walikuwa kimuuliza mtume kiyama nilini lini mtume akawa ujibu wakati mwingine masuala ya maswali kwa maswali mmoja alikuja akamuuliza mtume kiama nilini, mtume akamuuliza umejiandaa vipi na hicho na mtume ni hikma yake Mwenyezi Mungu ni hikma ake, kuficha kiama nilini kwa hikma anayojua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa wengine vile vile kuuliza juu ya roho. Roho ni nini? Walikuwa wakiuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuala kama. Naam, Mtume alaye hajui kwa sababu Mwenyezi Mungu Lakini pamoja na hivyo tunaruhusiwa kuuliza masuala yale ambayo sisi hatukuyaeleza hapa kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndiye amesema fasalu ahladhikri in kuntum la taalamuna wa ulzaini wasomi iki wa nyinyi hamjui lakini tujue la kuuliza ni lipi na faida yake ni ipi haya yote ayatul kirami tumeyapata katika hadithi na usema wa maamartukun bihi fa'atu fa minhum masata'tum kisha akasema tumu faina maulika ladhina min qablihim aw ahlakal ladhina min qablihim kafarat Yanu wameangamia, wameangamia wale ambao walikuwa wameangamizwa wale ambao walikuwa kabla yenu kwa maswala maswala mengi. Maswala maswala mengi imekuwa ni wao sababu ya kuangamizwa na Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Ta'ala a tunaingia katika sehemu ya tatu katika hadithi hii ya tisa nimatumaini yangu kwamba tutakuwa pamoja inshallah usallallahu wa wasallam ala rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa wa imeletwa kwako na uongofu.com